удвічі більшу від нещасних, засушених вчителів і училок. То лейтенанти і істерлеї, а майори, а полковники, до того ж їй подобалося бути офіцерською дружиною. Зонею, а не ППЖ, тобто з законної офіцерської навіки, а не походно-полєвої жінкою Ти такий гарний у формі, Нашіптувала вона вечорами чоловікові в ліжку. «Ти кращий від тисячі гусар, Олешку, і ти ще будеш полковником і генералом, я в тебе вірю!» Чоловік танув у її обіймах і готовий був тягти й далі ненависну офіцерську лямку. Заради її звабливої усмішки і гарячого тіла. Заради тих неповторних хвилин, коли кохана Раюня зустрічала його після огидної казарми в кімнаті офіцерського гуртожитку, лише в чорних панчохах і білих або рожевих трусиках, а часом геть гола, але в прозорому паньварі вона кидалася чоловікові на шию Обціловувала, звабливо терлася грудьми об мундир, а той шинелю, обдавала пахощами і дорогих парфумів. Олешкові не варто було знати, що подарував їх, скажімо, над штабу його зенітного полку, і свого молодого пружного тіла. Зате Олег бачив, якими заздрісно масними очима пасуть його вродливу дружину колеги по службі. І не раз із жахом думав, що серед них є багато і вродливіших, і удачливіших, і старших званнями. Адже його рая справді заслуговувала на рай. І зради того, щоб колись таки цей земний рай забезпечити, він готовий був терпіти і службу, і форму, і кількаденні виїзди, на полігони і майбутнє навчання в військовій академії до якої підштовхувала дружина дізнавшись що вищі офіцерські звання присвоюють тільки випускникам тих академій багато чого відверто розказала Раїса соломії щось її тягло до колишньої подруги ворогині Приходила кілька разів за час гостювання. Під час першого приходу й спитала, що відомо про Тараса. Солмія розповіла, що Василько їздив у воєнкомат. Посилали запит у те їхнє Міністерство оборони, у якийсь там отдел чи як його звідти прийшов папір, в якому було написано, що... Рядовий таке і то часті Троцюк Тарас Антонович числиться безвісті пропавшим з мая місяця 1942 року. Тобто, може, він і не загинув, сказала Руфина з якоюсь особливою інтонацією. Якби ж то так Бог дав, сказала Соломія, може, десь у плен попав то ще й об'явиться, ще й прийде. Воно, Трохима Бальківа перед самою війною в лагер, коло Владіміра забрали, думали, згинув, а бач, у роки років німців був і вернувся по війні, худюще, як трастя, такий живий. Тут і почула вона таке, що й подумати жадним чином не могла. Райка, як шеруфиною, була пілітком, Перед війною, за перших совєтів, у неїного старшого брата, у Тараса, була таємно вельми закохана. Нікому й не признавалася ж, бо підліток, підліток, путь Верінюк, і довго в серці тую любов носила. Соломі не казала, бо горда була, бо гадала, для смішок підлива буде. А тепер -ка, що казати? Дивина, подумала Соломія, Рувка і Тарас, а Василько замість брата залюбився, закохався. За третім приходом Раїска запропонувала Соломії разом до озера сходити. Бо ж, Олешка взявся тестові помагати, хліва прикривати, а їй душно насапалася, напололася на городі, то страх скупатися хочеться. Як не віднікувалася Соломія, не прийнято у них серед будні на озеро ходити, викупуватися, а таки умовила Райка. Соломія тихо посиділа на березі, на пагорбку. І дивилася, як Раїса в блакитному купальнику воду заходить, руки розкидає і лягає на воду, щоб пливти. А попливши, раптом зникла під водою, а тоді випірнала, стала борсатися і кликати на допомогу. Соломія, як була в платі, кинулася в озеро, а коли до потопельниці підплила, та раптом схопила неї за руку. Надурила, надурила, засміялася. Таки скупалася, боягузку. Соломія розсердилася, проте ненадовго. Тим більше, що Раїска підпливла до неї і несподівано поцілувала у плече, а тоді в шию. — Що ти робиш? — скинулася Соломія. — Вибач, не стрималася. Очі в Раїсі Руфини сміялися. Красива, ти, подруга. До зарази красива. А груди, які проступають, у нашому військовому містечку ти б мала шалений успіх. Хочеш, візьму тебе з собою? Там, в офіцерській їдальні, офіціантки потрібні. Складу тобі протекцію, а там, дивись, і заміж вискочиш. Ну як, подумай. А то заскнієш у цій глушині? Хочеш світа побачити? — Не хочу, — сказала Соломія. — Не тягни мене із-за горін. Що вже судилося, те судилося. Ну і дарма, то інший світ, подругу. Руфина бризнула водою, заворищала, а тоді пірнула і попливла, як риба, під водою. Соломія подумала, що така ніде не пропаде, і їй чогось стало трохи щемко на душі. Може спробувати і собі помандрувати? Офіціантка в їдальні та ще й офіцерський що то таке? Та, що страви готує, це та, що на стіл подає. Господи, як вона мало знає! Але тико не з руфиною, це як там неї, тільки не з нею, не з цією вирвою, не з таким світом. А яким? – спитала невідомо кого Соломія. Виходила з води геть мокра, літнє платячко прилипло до тіла. Справді виднілися їй чималенькі, все ще пружні груди, живіт, який любили цілувати, Її коханий і закоханий в неї чоловіки. Подумала, що треба буде зняти плаття, викрутити і висушити, хоч би хто не побачив, бо під тим платтям тико панталони, Та й ті тепер мокрі і липли до тіла. Сидячи на березі гола від той незвичної серед білого дня голизни, Зіщулена. Соломія дивилася, як виходить з води усміхнена Раїса і раптом почула голос голос отця Андронія. Легка дорога легко йдеться, та тяжко вертається. Як то? подумала Соломія. А за руфиною. Поїхав Василько. Під час тих приходів, Райчиних, Руфинчиних, вони з Василем перемовлялися, звісно, так, мовби жартома. Та Соломія бачила, як гаснуть. Перетворюються в попіл жаринки очі, якими брат дивився на кохану зрадливицю, котра обрала іншого. Що Василькові на час приїзду. Двадцять шостий рік старий парубок. А вибрати собі нікого не міг. Не того, що рука таки скалічна, і однією рубає дрова, косить, як має бути, не ловчився притуляти до кися, Майструє, струже, кошики плете, все вміє. Ти дівку обрати? ні». Казали, що Танька Брусьова, дівчина-вісімнадцятка, накидає оком на старшого парубка. Тико сміється, брат. Вже Соломія навіть подумала, а чом би до тої ж вірки не пристати? Ну, вдова, ну, дітей двоє, але досі молода, гарна, як яблуко налити. А ще я подумаю, сказав Василько. Хоч вірка твоя файна жінка. І дубцю чималеньку викохала. Ну, тебе так, бабелякою, і застанешся. Що з того, що поговорили? Що з того, що посердилася на брата? А тут ця вирва припхалася. І тож, ще на вулиці раз зустрілися вони. І до неїної хати бачила, ходив брат. А через місяців-два... Прийшло письмо одраїзки, Василеві і заадресоване. Як прочитав, одразу нахмурився, а потім засяяв, мов би золоту копійку до лоба приклали,